A nyári hétvégéken nagyon sok programlehetőség csábítja a fiatalokat. Vannak, akik utaznak, vannak, akik buliznak, sportolnak, lustákodnak, vagy sok egyéb lehetőséggel tölthetik az idejüket. Viszont nagyon nagy öröm, hogy már egyre több fiatal tölti a szabadidejét azzal, hogy megajándékozza és megtanítja az embereket arra, ami a leginkább segítheti az életüket amire a leginkább szükségünk van. Ezek a fiatalok a szabadidejükben mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a saját maguk örömére valami olyat adnak át másoknak, amit igazából sehol máshol nem kaphatnak meg. Ez pénzért meg nem vehető, viszont igazi gyógyír, igazi örömteli elixír, igazi csoda, amolyan égi áldás. Nos, erről fogok a mai vendégemmel beszélgetni, akit, ha figyelmesen követted az elmúlt években a magyar nyelvű szahadzsa joga weboldalak születését, akkor itt-ott már találkozhattál vele. Főleg a jogameditáció.hu meditációs portál környékén bukkant már föl párszor, és személyében a www.adiguru.hu az ősi mesterek életét bemutató weboldal főszerkesztőjét köszönthetem Áront, Kolozsváról. Szevasz Áron. köszönöm Szia, köszönöm! Sziasztok! Nos, Áron, te is ezek közé a fiatalok közé tartozol, akiknek nagyon aktívan teltek a nyári hétvégéjük. Én rengeteget olvastam már, meg hallottam erről. Most mesélnél erről bővebben itt a, a Kolostoros blog olvasóinak, és most hallgatóinak, hogy hogyan, mivel teltek nyá, nálatok a nyári hétvégék? Hát mondjuk visszatérve az adiguru.hu weboldalra, amit ahogy mondtad, hogy ilyen főszerkesztője vagyok, tehát ez egy ilyen elég érdekes kis, kis titulus, de, <tos> de, de elmondhatom, hogy én májustól, úgymond szabadságot vettem ki saját magamtól, tehát nem, baj, ó, nem baj. úgy érzem, hogy májustól egész szeptemberig, tehát én nem foglalkoztam egyáltalán az oldallal, mivel más tendőim is akadtak. Hát gyakorlatban gyakoroltad a gurúságot. Hát, <gül> hát inkább így az örömet és a, és a szeretetet tényleg, amit így átéltem, azt, azt adtuk tovább a nyár folyamán, és főleg nagyon örültem annak, hogy édesapámtól megvettem a, az autót, és lehetőségem adatott arra, hogy ilyen különböző városokba elutazhassak, és nem is egyedül, hanem, hanem másokkal is összegyűltünk ilyen városnapokon, és ténylegesen, ténylegesen ezt a, a Szaadzsa jogának azon aspektusát műveltük, ami, ami az aktivitáshoz kötődik, tehát tehát lendületbe is mozgásba hoztuk azt, amiről a szadzsa szól. De, és ez pedig az önmegvalósulás adásban nyilvánul meg. És akkor ez hogy, hogy is nézett ki pontosan, hogy hétvégén összejöttetek páran, és így beleindultatok a vakvilágba, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát nem így kell elképzelni, hogy a vakvilágba mentünk, vagy annak vágtunk neki. Hanem Különböző városnapokat, itt Romániában így, így megszerveznek városnapokat, főleg általában nyáron. És uh -huh. akkor ilyen városok, mint például Misegesvár, Megyes, Régen, Netán Zila, tehát több helyen így megszervezik a városnapokat, és néhány helyen a jogik úgy érzik, hogy, hogy azért nekik is tenniük kellene valamit, tehát... Tehát ne üljünk azon a tudáson, vagy azon a tapasztalaton és azon az érzésen, amit, amit már úgymond megtapasztaltunk, vagy átéreztünk, tehát hogy ne csak magunknak tartsuk meg, hanem azt esetleg adjuk tovább más embereknek, más érdeklődőknek, akik úgymond otthon ülnek, vagy, vagy csak a tévéből inspirálódnak, vagy internetet böngészik, de tulajdonképpen nem jutnak hozzá, nem érzik át azt, amit úgymond nyújt Isten, vagy és... És uh, ilyenkor pedig a helybéli jogik beszélnek, úgymond a, vagy a polgármesteri hivatalban elmennek is, és uh, megbeszélik a szervezőkkel, azt hogy vagy pedig egy kérvényezik, egy kérvényt letesznek, és, uh, és abban pedig kérvényezik, uh, vagyis kérvényeznek egy, uh, egy bizonyos négyzetméternyi területnek a kivérelését, Ja, tehát, hogy akkor ti is részt vegyetek ezeken a... Igen, pályában. természetesen, és akkor mi is úgy, úgymond kibéreltünk egy bizonyos területet, tehát ez nem olyan nagy, hát 6 négyzetméter, vagy 9 négyzetméternyi területet, tehát ilyen 3x3-as, pont ilyen kis, ilyen kis sátrat fel lehet állítani, és akkor egy ilyen pici kis 9 négyzetméteres területet méreltünk, és akkor természetesen kitettünk kitettük a kellékeket, tehát ami, ami a szaladzi kötődik. kötődik, tehát Simantanjinak egy nagyobb fényképét, uh -huh. füstölőgyú tudtunk, és a finom rendszerábrát kitettük, tehát meg egy gyertyát, és akkor nagyjából ennyi, tehát mi nem árultunk ott semmit. <gül> <gül> Esetleg... Tehát, kimentetek, tehát hogy... kimentetek ott az emberek közé, és akkor tanítottátok őket a... Igen, a mennyi, igen, a mennyi, és, és az, az érdeklődőket. Ja nem, nem, nem, tehát aki, aki érdeklődött, meg természetesen a posztunk, és aki érdeklődött, és nyílt volt, az pedig meditációba foghatott, és az önmegvalósulás gyakorlatát megtapasztalhatta, tehát vagyis ezt az önmegvalósulást, hogy milyen az, amikor ténylegesen saját magával azonosul tehát ezért, ezért nevezik önmegvalósulásnak, hogy hát én saját magammal eltöltök néhány pillanatok, önmagammal azonosulok, és abban a pillanatban a Kundalini emelkedik automatikusan. Uh -huh. Tehát, és ezt, ezt megtapasztalták így többen. És milyenek voltak a, a visszajelzések, vagy hogy, hogy érezték magukat az emberek. Egyáltalán. Mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen városnap kereti, keretei közt ti oda és meditációról beszélgettek, közösen, meditáltok, ingyen ráadásul. Tehát így hogy viszonyultak ehhez? Hát úgymond, az emberek többsége. Tehát a többségnek a véleménye megoszlott, tehát egyesek visszautasították és nem akarták elvégezni, mások pedig nagy lelkesedéssel és örömmel, tehát, tehát kezdetben úgymond egyesek szkeptikusok, és elvégzik a gyakorlatot, és azután pedig ténylegesen átérzik a lényegét, azt az erőt, amit, amit ad nekik, tehát az a szeretet, ami megjelenik a szívükben, és azután teljesen megváltozik a véleményük az egészről tehát uh, mindig így, így néha jár, hamis elképzelések terjenek a meditációval kapcsolatban, tehát el se tudják képzelni, hogy mi az, és miután elvégezik, és a gyakorlatban is megtapasztalják azután, aztán teljesen másképp viszonyulnak az egéshez, és azt mondják, hogy igen, ez, tehát egyesek azt mondják, hogy nagyon jó, és uh, tehát olyasmit élnek át, meg éreznek át, amit azelőtt úgymond nem tapasztalta. Mások pedig, uh, akik ugyancsak elvégzik, a gyakorlatot lehet, hogy nincsenek még olyan szinten, hogy, hogy ezt úgymond érezzék olyan mélyen. Tehát uh, lehet, hogy egy kis bizsergést úgy éreznek az új begyben, de hogy a szívük még nem nyílik meg igazán. Tehát Én ténylegesen ki. személytől függ az egész. Tehát mindenki attól függ, hogy hogy születtek az emberek, és uh -huh. nagyjából ennek a függvényében kaptuk a visszajelzéseket is az emberektől. Tehát egyesek nagyon-nagyon nyíltak, nagyon-nagyon lelkesek, és, és ténylegesen sokakból még ugye az öröm könnyek is ugye elkezdtek folyni, tehát annyira megérintette őket. Igen, igen, igen, igen, igen. Nagyon, nagyon érdekes élmények. És ti hogy tapasztaltátok, vagy, vagy konkrétan te, te, mint rendszeres meditáló, tehát tudom, hogy jársz csoportos, közös meditációkra, meg egyedül is meditálsz otthon, meg találkoztunk már nemzetközi szemináriumokon is, hogy neked milyen élmények voltak így, így hétvégén elmenni, és valójában egész nap így, így a meditálni, tehát meditálni az emberekkel. Igazából olyan ez, mint egy ilyen hosszú program, hogy te, te hogy érezted ezeket a hétvégéket, vagy te mit kaptál ettől? Hát úgymond ez egy hosszú program, de jobban mondva ez egy tapasztalás. Tehát mm -hmm. ténylegesen egy olyan élmény, ami, amit nem lehet úgymond leírni, és nem jellemző minden városra ugyanaz. Jobban mondva minden városban másképp érződnek ezek a, a vibrációk más közösségbe csöppenünk, és, és teljesen más mindig a... Tehát a szintér az mindig más, úgymond a lényeg az ugyanaz, tehát adunk, adunk, de ugyancsak más embereknek. Tehát, mm -hmm. <gül> tehát, hogyha ezt mindig összevetjük, akkor minden egyes embernek, akinek megadjuk az önmegvalósulás, teljesen mást érzünk, mást élünk át, mivel mindenki egyéni, tehát egyedi teremtés, én. és pontosan amit ő átérez, amikor önmegvalósulást kap, vagy az önmegvalósulás gyakorlatot végezzük, vagy csak meditálunk, pont amit ő érez, azt, érz, azt éreztem át én is. Tehát ez egy olyan kapcsolat, ami, ami teljesen ilyen bensőséges, és ezt nem lehet így így konkretizálni, vagy, vagy sablonosítani. Uh -huh. Mivel Hát igen, hát ez nehéz le... ezt elmondani, tudom. Igazából itt most egy kicsit ilyen van kérdezgetlek, mert hát mi szoktunk menni ilyen, ilyen programsorozatokra, de azért gondoltam, hogy most veled beszélgetni erről, mert tudom, hogy nálatok most nagyon sűrű volt ez a nyár, és nagyon, nagyon sok helyen voltatok, és ezzel kapcsolatban tudom, hogy te, Hát, hogy úgy mondjam, készítettél is egy ilyen, egy ilyen kis gyűjteményszerűséget, amit most még nem szeretnék a, a hallgatók előtt úgymond felfedni, vagy leleplezni, de hamarosan e, erről is szó lesz. Tehát egy olyan kis, e, hát most már elég komplex kis gyűjtemény ez, amiben, e, amiben a komplett élmények benne vannak, és ezt... E, hamarosan be is fogjuk mutatni a hallgatóknak. Előtte viszont Áron hoztam egy kis zenét, ezt hallgassuk meg, meditáljunk rá együtt, és akkor utána innen folytatjuk a beszélgetést. Mit szólsz hozzá? Jó, még, még valamire visszatérnék, mivel okay. az így a gondolatok azok úgy szállingóznak, hogy egyszer jönnek, és egyszer nem. <gül> é, tehát én visszatérve még ezekre az élményekre, tehát ténylegesen, hogy miket éltem át, uh -huh. tehát vannak nehezebb emberek, akik, úgymond, ténylegesen leszívják hogy az energiát, hogy nem tudom, hogy mondjam, tehát így kimerítenek. Persze, igen, igen. De ezt mi nekünk, mint jogiknak, ezt úgymond meg kell tanulnunk kezelni, és nem kell egyáltalán félnünk ettől. Tehát ezt úgymond üzenem, úgymond így, így előre üzenem mondjuk azoknak, akik esetleg próbálkoznának majd önmegvalósulást adni, hogy ne ijedjenek meg egyáltalán, és ne féljenek semmitől, mivel mivel mi úgyis védve vagyunk, tehát hát nem Úgy érzem, mert újabb jó kis témát nyitott. Igen, igen. Tehát csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy nem kell megijedni attól, hogy, hogy esetleg egy kicsikét úgy, úgy a baloldalra bekerülünk, hogy egy kicsit a letalvikusakká válunk is a erőt lenni, mivel pont ahogy ezt megfigyeltem, egy-egy ilyen személy után, amikor pont úgy érezzük, hogy már nincs semmi erőnk, Azután általában mindig egy olyan másik személy, aki annyira feltölt, tehát, tehát ő neki meg olyan pozitív a rezgése, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan, mint hogyha kicseréltek volna. Tehát ilyen pillanatok alatt megváltozik minden. Uh -huh. ezért, ezért jó, tehát minden ember más, tehát, de, tehát ez benne van a pakliban, <gül> úgy mond, hogy, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan. Tehát egyszer úgymond megyünk a völgybe, és máskor pedig sokkal magasabbra felkerülünk, már szinte a hegycsúcsra, tehát tehát annyira változóak, úgymond, az emberek, és annyira változó mindig ez az élmény, amit, amit, amit úgymond átérezünk. Tehát, ez, ez ilyen fantasztikus, ez az egész játék, úgymond, amit... Igen, igen, az a játék. Az. Igen, ami így, így keresztül megyünk, és ténylegesen, tehát ami nagyon fontos ilyen önmegvalósásadáskor, az pedig az a, az a kapcsolat, ami, ami megteremtődik a két ember között, vagy több ember között. Tehát az a, az a szellemi kapcsolat hogy nem csak annyi, hogy most kezet fogunk az utcán, és szia-szia, hogy vagy, oké, okay, és már mentünk is, hanem, hanem ténylegesen az a bensőséges kapcsolat létrejön. És ezt nem adja meg bármi, tehát ezt úgymond csak a Kundalini vagy, vagy úgymond simán Tadzi ereje adja ezt meg. Tehát a jelendéte az, amilyen ilyen bensőséges, és ilyen nyugodt. Én. Tehát még, még de szerettem volna még így elmondani. Jó, Áron, akkor hallgassuk meg a zenét, és akkor utána innen folytatjuk a beszélgetést. Oké. Okay. Most akkor így a zene után köszöntöm ismét a Kolostoros blog olvasóit és ez esetben most a hallgatóit. Itt van velünk vendégünk Áron Kolozsváról. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nyáron rengeteg programon voltatok, nagyon sok emberhez eljuttattátok a meditációt és készítettél erről egy ilyen kis gyűjtemény félét. Erről Áron mesélné pár dolgot, hogy ezt hol tudják megtekinteni az érdeklődők és hogy mi is van benne és hogyan született meg, meg miért is működik. Szóval erről az egész kis gyűjteményről. Hát, igyekeznék ebben euh, tehát ezt rövidebben euh, egy dióhelyében összefoglalni ha már így is szerintem elég hosszúra sikeredne. Hát, tehát ez az egész blog ami, ami az éberség.blogspot.com. Gondalom, tehát ékezetek nélkül blogspot.com. Uh -huh. Hát ez a, ez, a, igen, ez a blog oldal. Hát végül is még így, így veled beszélgettem régebbi, és küldözgettem ilyen körleveleket, tehát hogy itt-ott járkáltam, és uh, természetben is ezekről mindig írtam beszámolókat régem. Igen, különböző városokban vagy természetben így állom, és akkor te kérdezed, hogy miért, miért nem készítek, miért nem hozok én is létre egy blogot, és akkor oda tegyem fel, és az úgyis megmaradna. És akkor természetesen ezt fontolgattam, ezt, a, ezt az ötletet magamban, és nem vetettem el, csak valahogy nem jött el az ideje egész, úgymond júniusig, amikor, tehát az év júniusáig, amikor úgymond komolyabban vettem a dolgokat, és és úgy éreztem, hogy, hogy leírom ténylegesen, és mond megosztom a többiekkel, úgyhogy meg is maradjon uh -huh. hát ezeket az élményeket, ezeket a tapasztalatokat, amiket, amiket szereztem, vagy amiket átéltem. Tehát ez és az pori. egész weboldal végül is nem, nem épp erre terveztem, hogy, hogy ténylegesen így minden hétvégémet úgymond leírjam, hanem teljesen más, másra szerettem volna hangsúlyt fektetni, de ez lett belőle. Ez kerekedett. Ez kerekedett ki. Tehát én ténylegesen más, másról szerettem volna írni, de még nem jött össze tehát. Tehát ténylegesen annyira sűrű volt a program, annyira, tehát minden hétvégén történt valami, és akkor úgy éreztem, hogy ténylegesen azokat az élményeket szükséges leírni, és, és, és, és azokat megosztani másokkal. Uh -huh. és így háttérbe szorultak ténylegesen azok az ötletek, amik, amikért úgymond létrehoztam ezt a dolgot. De ami késik, nem múlik. Tehát, uh -huh. tehát... És akkor vannak benne fényképek és meg minden egyéb dolog a hétvégeiddel kapcsolatban? Igen, fényképek, természetesen fényképek, és mindig általában odalinkelem a napikászás ilyen online webes képtárhelyemet, uh -huh. és, és azokat is meg lehet természetesen tekinteni. Én egyébként már azért belenéztem az Áron blogjába, tehát én már azért rendszeres olvasója vagyok, úgyhogy mindenképp ajánlom is a kolostoros blog is, hogy azért nézzétek meg, mert tényleg nagyon, nagyon szívhez szóló, és nagyon szuper látni azt, hogy, hogy tényleg hogyan megy a meditáció, hogy hogyan áramlik egyik embertől a másikig, és és tényleg ez az egész kedvező folyamat, ez hogyan áramlik a, az embereken keresztül, és hogyan, hogyan javítja mások életét, hogyan, tényleg fantasztikus ez, hogy hogyan tudjuk átadni ezt az egész, hát tényleg egy áldást másoknak is. És, és hát amiről szó volt most ezekről a hétvégékről, hogy nyomon követheted az Áronnak a, az eseménydús hétvégéit. mondjuk el még egyszer a címet. Hát blogspot.com Mindenképp érdemes fölmenni, megnézni. És Áron, egy ilyen, ilyen sűrű nyár után van -e esetleg őszi terv, vagy, vagy, vagy hogy telnek most a napjaitok, hétvégéitek, vagy a, konkrétan a tiéd? Hát most egy kicsit ez, ez mivel hogy lejárt a nyár, most már ezek a városnapok is kezdenek úgymond megszűnni, tehát most már nem nem ünnepelnek annyi városnapot, na bár még nagybányán szerintem a Gesztenye Fesztivált azt meg fogják tartani, és részt veszünk. De például múlt hétvégén pedig nem is városnapok alkalmából, hanem ilyen ezoterikus kiállítás alkalmából voltunk jelen, uh -huh. egy ilyen kis uh, az asztalkával, vagy standal is, és uh, ott is az érdeklődőknek persze beszéltünk az adzsójógáról, az önmegvalósulásról, ő mond a szeretetről is, és nem, nem csak annyi, hogy beszéltünk, mert így, így beszélni lehet, de, de ténylegesen, hogy tapasztalják meg, és meg is tapasztalták. Mm -hmm. És így ősszel most már szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni az Adigurúra, mint ez, ahogy mondtam, szépen szabadságra mentem, <gül> ilyen nem jelentett szabadságra. <gül> már az újabb. Az igen, az Most már egy kicsit, véletét. igen, igen, most már, most már ideje lenne. Kinek már, hogy melyik lesz a következő? Természetesen ez már, már rég megvolt, így Mohamed életéről, a nyersfordítás, csak még át kell néznem, és egyszerűen valahogy így, így háttérbe szorult és, és már több hónapja az első két oldalnárt tartok, de remélem, hogy... Ha, hát csak összejön. Az egyébként, beszéljön. aki még nem olvasta, vagy nem látta az oldalt, az mindenki érdemes megnézni a www.adiguru.hu oldalt, mert a, a tíz ősi mester életét mutatja be, már abból több is fönt van, többet el lehet olvasni, és nyilván az olvasó is fog olyannal találkozni, akit már ismer. Tehát olyan ősi mester, ami, aki a mi kultúránkban ismer, tanultunk róla, bár itt a weboldalon lehet, hogy egy kicsit az életének más aspektusait is megismerhetjük, és olyan guruknak az életével is lehet ott találkozni, akik számunkra itt mondjuk, hogy úgy mondjam, a nyugati, nyugat vagy az európai kultúrában annyira nem ismertek. Úgyhogy igazi, igazi csemege, ami ott található, mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg. Áron lelkesen fogja készíteni, ahogy halljuk mm. az oldalt. És akkor Mohamed lesz a következő? Igen, igen, Mohamed lesz a következő, és, és nagyon örülök, hogy, hogy mások is segítenek, tehát Csíkból, Szentgyörgyről jelentkeztek, és, és segítségüket nyújtják úgyhogy Zaratuszra is folyamatban van, és talán Konfuciusz élete is, úgyhogy nincs leállva teljesen azért a munkálat, de, de érzem azt, hogy ténylegesen eredményes is kellene legyen, nem, nem csak mond dolgozunk-dolgozunk, és közben nincs ö, semmi látszap az egésznek. Jó, hát amint, amint kész vagytok az új anyaggal, akkor az mindenképp itt a, a Kolostoros blogon is ö, ide kikerült, tehát, hogy innen majd a hírlevél olvasók is elérhetik, ahogy legutóbb a szókra úgyhogy nem fognak lemaradni semmiről, esetleg, hogyha van olyan hallgató most, aki még nem iratkozott föl itt a, a hírlevelekre, itt a Kolostoros blognál, akkor ezt a blog bal oldalán megteheti, vagy hogy a jobb oldalán, és akkor nem fog lemaradni semmiről, mindenről idejében értesítést kap, Áron, így a beszélgetés vége felé van-e van -e esetleg valami konkrét üzeneted így a, a blogolvasóknak, a bloghallgatóknak? Természetesen, hát próbáljatok lazítani, meditálni, sőrülni ennek az életnek, tehát ezért születünk meg, hogy élvezzük ezt.